Seguim a Radio Palafrugell, 107.8 de l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat i avui doncs ja us posem en modo cap d'any i és que tenim doncs ja els cartells, segurament si heu visitat, si heu passejat pel municipi ja heu vist doncs, tots els cartells que, que estan penjats i és que doncs, aquest any es torna a repetir la fórmula de l'any passat i preguntarem a la nostra convidada que és la Marta Moreno. Bon dia, Marta. Hola, bon dia, Romén. Doncs eh, si eh, es repeteix per què va anar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 per igualment la gent que vulgui anar al Candela i al Harolds i des de d'allà ja se'n torna a la primera parada la de la plaça del Sol on hi ha la gasoïnera BP que hem mm -hmm. encantat doncs uh, aquestes sis parades que coincideixen doncs, amb aquests sis locals que en i participen, Sol de nit, Metro Candela, Harolds, del Tonic i Funky Pizza, uh, són uh, unes miques menys que l'any passat uh, però hi ha un motiu eh? no és que la gent no, no s'hi hagi, no hagi volgut sumar, no? sinó que hi ha una, una justificació Sí, que un parell dels locals que van participar l'any passat doncs aquest any estan tancats. Uh -huh. I en aquest sentit, doncs, per això hi ha menys participació, no obstant això veiem en el mapa, no? que el recorregut també interessant és que ningú queda, no? o cap local queda...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 El mateix bus farà el servei de baixada per qui vulgui tornar amb el bus Doncs apa, ja ho sabeu eh? si allargueu la nit fins a això abans que surti el sol doncs eh, ja teniu aquest bus també per anar fins, a, fins al far de Sant Sebastià i si aneu a dormir més d'hora doncs també està, és macu no veure el primer sol de l'any és una uniqueta místic no? per aquella visionó ens que també ho volll compartir, a més a més una xocolata i sardanes, eh? un acte doncs també ja ja tradicional. Doncs Marta nosaltres, eh... 15 dies eh? d'aquesta doncs, aquest, revella de cap d'any doncs, t'hem volgut convidar perquè ens expliquis, perquè la gent ja comenci a mentalitzar, perquè ho tinguis tot a punt i recordi doncs, que a partir dels quarts de 12 a la plaça de l'Església hi haurà aquesta prèvia de les campanades amb en Carlos Selecta, també amb els companys de Televisió de Costa Brava i després doncs aquesta ruta de locals de nit des de dos quarts de 2 fins a les 6 amb aquest servei de, de bus gratuït Marta, moltes gràcies i bé, bones festes Gràcies a vosaltres, igualment, i molt bona entrada d'any.